kuulolle. Ohjelma, jota juuri nyt kuuntelette, on tietenkin radio. Meillä on täällä studiossa tutusti Merilin Rudmoin Ja mä olen Helena Päävonsalo. Mutta nytpä meillä onkin vieraita sitten oikein kaksi kahvilaa. Kaksi kissakahvilaa on saapunut Suomesta tänne. Tervetuloa. Ja esittelkää itse itsenne. Ähm. Pasi kissa kahvila Helsingistä. Mm -hmm. Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi. Niin. Moi, olen Tiina Aaltonen Tampereen kissa-kahvila -purnauskiksesta. Joo, tervetuloa. Kiitos. Tosi Kiitos. mukava, kun, kun tulitte tekeväisemmään täällä sekä tietysti tuolla kahvilan Nurrin puolella ja myöskin sitten täällä meidän haastattelussa. Kertokaa nyt pikkusen, minkälaiset, miten kauan teidän kahvilat on ollut pystyssä ja millä tavalla te toimitte, mistä ideat tuli tämmöisen perustamiseen. Miten sulla, sulla on nyt kaikista nuorimpasi? Joo, kuusi kuukautta ollaan oltu. Mm -hmm. No, idea lähti siitä, että oma Makskissa kiipes Helsingin Kumpulas puuhuja oli siellä kaksi vuorokautta ja kuka ei tullut sitä sieltä pelastaa, kun yritin kysellä apua. Ja Päätin sitten itse ottaa Maksin alle. Se otin korin pyykkinen ruoja pienen kiveen ja mulla on hyvä heittökäsi. Maksi oli 10 metrin korkeudessa oksalla. Siellä kaksi päivää huutanut ja tota, sidoin narun kiveen ja heitin narun sieltä yli ja laitoin korin ruokaa ja hilasin senkin sinne 10 metriä. Maksilla oli tietysti nälkä, niin se meni siihen kori ja laski ales ja nauratti hirveästi se, että pitäisikö pistää pelastuspalvelu pystyyn ja siitä se idea lähti. Lähti sitten tää kissakahvila. Kyllä joo, olin tutustunut jo tähän kissakahvilan ilmiöön netissä ja siitä ja sitten Street Cat Bobista ja Jamesista olin kuullut ennen siitä Lontoosta. Ja, ja tota siitä se ajatus lähti ja sitten tajusi, että Helsingissä ei ole kahvilaa, semmoinen täytyy laittaa pystyyn. Ja nyt on. Nyt on. Nyt on. Joo. Ja se on siinä Kampissa ihan keskustassa. Joo, Freda 5.5. Joo. Miten paljon teillä on paikkoja siellä, että miten paljon mahtuu? 25. 25. Joo. Se on aika pieni. Joo. Aika pieni. Mä tässä kissaa. Kuusi kissaa. Kissa. Viisi pentua ja yksi aikuinen löytökissa, Pete. Uh -huh. Onko nämä ol... pennut myös löytökissoja vai? Öö, ei ne tuli loppujen lopuksi. Juhannusviikolla ei löytynyt mistään kissoja. Öö, kun piti ottaa niin kun Hesyltä tai muualta löytökissoja, niin ei löytynyt just sillä viikolla sellaisia, jotka olisivat tulleet keskenään toimeen. Ja sitten sai aha elämyksen että, että mä otankin pentuja sinne, koska se on niiden ensimmäinen koti ja ne tottuu, mm -hmm. että polukka vaihtuu ja sitä on paljon. Ja se oli tosi oikea päätös. Mm -hmm. hei, juhannusviikolla ajoin sitten yli 1400 kilometriä, että Simosta kävi hakea kolme pentua, Oulun yläpuolelta Siikajoelta kaksi pentua, to, niin kuin kahdesta eri maatalosta. Ja sitten Yliviaskan löytöeläintalosta tuli Pete vielä kyytiin meidän eläinlääkäri vinkkaamana. Mm. Saatiin pesua kerralla ja juhannuslauantaina toin kissat kahville ja nukuin sitten kolme yötä niiden kanssa ja Kaikki meni heti alusta asti tosi hyvin. Joo, Teille ilmeisesti adoptointimahdollisuutta on siinä, että ne kissat on sitten siellä pysyvää kalustoa? Joo, ei ole, ei ole mahdollisuutta adoptoida just sen takia, ettei tule laumaan vaihtuvuutta. Että mm. se, se on yksi joo, joka on nähty. Ja joo. Mitenkäs ne kissat on viihtynyt Nyt sitten ovat ihan hyvän lauman ilmeisesti muodostuneet keskenään? Hä? Joo, ne pennut alle vuorokaudessa pondas heti keskenään mm -hmm. ja Peten kanssa mm -hmm. sama juttu, että Pete on ihan mieletön persona. Jaa. Onko se joku pomo, onko erottunut selvästi? No, no ei, no Pete on aikuinen ollut, <köhön> kun Pete on 4-6-vuotias. Niin, niin mutta se on ottanut jännästi semmoisen tosi äidillisen roolin, että se on pessy ja niin kuin jotenkin niiden, niin kuin se hoitaa niitä että jaa, jaa. Se on jaa. jännä, ettei mitään tappelu ollut. Jaa. Mitäs teillä tykkää, kissat sit asiakkaista, että onko he, he kovin ihmisystävällisiä? Joo, ja se on, on hauskaa, että ne niinku nukahtelee ihmisten syliin ja kenkien päälle, kun mm. meil otetaan kengät pois, teille, niin, on kengät, niin, niin, Tampereellakin. Okay. Niin, yeah. niin, koska, koska meil tulee kissoille, tullaan kissoille kylään, mm. ja Suomessa on tapana, kun mennään jollekin kylään, niin otetaan kengät pois. No, ihan niin tuo Suomessa tuo. on se tapa, mm. Ei, niin se on, että mä en ihmetellyt, se on. Ja kyllähän se on ihan kissen niinku kissojen turvallisuudenkin kannalta, että minun on ainakin aikoinaan hirvitti hirveästi, kun meilläkään kenkiä ei aluus tarvinnut ottaa pois ja ihan, ihan niiden kissojen turvallisuuden kannalta, että ei mm -hmm. jää mikään häntä tai jalka tai joku siinä, että se huomaa paljon helpommin, kuin sitä... Mm -hmm. mm -hmm. Ihan totta. Ihan mm -hmm. käytännön, käytännön kokemuksesta siirrettyin tämmöseen. Joo. Ja mä oon huomannut sen, että... Et ihmiset on, se tekee vielä sen kodikkaamaksen olon ihmisillä, että ne suhtautuu ihan eri tavalla kuin mm. on kengät pois. Ihan varmasti ihan tolta, se olla vähän niinku kotona. Kyllä, kyllä. Olen tosi iloinen siitä, että on tullut sellaista palautetta, että yksi yks perjantai-iltainen niin joku 15 ihmistä, me istuttiin kaikki siellä lattialla. Mm. Ja yksi miesasiakas oli siinä, että eihän tämä tunnu yhtään kahvilalta. Että hänellä on ihan semmoinen olo, kun hän olisi kaverilla kylä, kylässä. Mm, niin. se, on, se on jännä huomata, mm -hmm. miten ne kissat rikkoo sen jään, että hyvin mm -hmm. epäsuomalaisesti mm -hmm. vieraat ihmiset alkaa heti ke keskustelemaan keskenään. Joo. Ja just moni on sanonut, että ihan kuin olisi käynyt meditaatiossa. Että, että se, on, niin se tunnelma on semmoinen, ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että ihmiset on tykännyt. Ja se tunnelma on semmoinen, mikä mulla oli niin kuin ajatuksissa, että voi kun mä saisin semmoisen sinne luotuun. Ja nyt se on. Varmaan toi kengättömyys kyllä tosiaan kanssa, kanssa niin kuin vaikuttaa siihen semmoiseen kodinomaseen ja semmoiseen niin jäätärikkovaan tunnelmaan. Mulla tuli mieleen, että minkälaiset materiaalit teillä on, mitä materiaalia teillä on lattia tai onko teillä paljon tekstiilejä. Meille joo. Meillä on ihan tämmöinen laminaatti, joo. niin kuin tasokas laminaatti. Mm. Ja sitten meillä on esimerkiksi kalusteet. Niin meillä on kaksi Aalto-yliopiston huonekaluarkkitehti, opiskelija naista, suunnitteli meille. Et meillä on massiivikoivus tehty ne tuolit ja semmoista tuolityyppiä. Ei ole missään, että ne suunnitteli sen vaan meille. Ja sitten pöydät on kierrätysmateriaalista. Joo. Kylläpä siellä täytyy tulla käymään. Meidän on valitettavasti kummassakaan Mä käynyt. Mäkään en ole aivan iloittavasti täyden. kuule toiselle puolelle, ei kun vaan kissakahvittelemaan. Kyllä, kissakahvittelemaan. No kerroksä Tiina sitten Tein Tampereen? No mitenkäs meillä siellä Tampereella? Nythän me ollaan siellä jo toista vuotta, että, että paljon, on, paljon on tässä niinku opittu ja koettu ja, mm -hmm. ja ilohetkiä ollut. Ja välillä on ollut vähän surunkihetkiä, että, mm -hmm. että kissakahvilla on siitä, siitä ihanaa, että et, et, tai niinku saa puhua kissoista aina, minne se meneekään. Niin kissat kissat niinku ja kissa ihmisten kanssa ollaan. Ja onhan se niinku tosi ihana, ihana niinku työ ja ihana työpaikka. Ja ja niin kuin hmm. unelmaahan sinä eletään. Mistä teille sitten kissat tulee? No meillä tuli kissa tosi eri paikoista. Että mä mietin kanssa pitkään, Jurikin niin kuin Pasikin sanoi, että, että me tehdään niin kuin, tamperelaisen pirkamaalaisen kisuäryyn kanssa, kissojen suojelukisuäryyn kanssa yhteistyötä. Mm -hmm. Ja oli tarkoitus, että sieltä tulisi niin kuin kaikki kissat. Mutta juurikin näin, että, että mekin niin kuin syksyllä avattiin niin kuin tämän populaation kanssa. Ja oli ideana, että voitaisiin niin kuin ottaa näitä, näitä ulkoa löytyviä kissoja. Ja totta kai siinä sitten vähän miettimään sitä, että että pitää olla, että ei ole kissoilla tauteja mm, tai tosiaan, että tulee ihmisten kanssa toimeen, toimeen ja, ja luonne on, luonne on tärkeä tosiaan se terveys, että se pystyy niinku jäljittämään sen kissan niinku terveyshistorian niin ja sitä peettiä alussa tärkeänä. Niin mulla tulee mieleen, että Suomessa ei välttämättä ole niin taloissa ihan yhtä lailla ystävällisiä ja semmoisia niin sosiaalisia kissoja. Et, äh, niin kuin puhuit, että esimerkiksi, tai molemmat puhuitte, että ei löytynyt just niin kuin silloin. että tulee vaan se mieleen, että täällä on sitten ihan toinen tilanne. että Nämä nurinkissathan on kaikki tota, löytökissoja. Et joko sieltä Haapsanon talosta tai sitten ihan Tallinnan kadulta. Muistaakseni on joku kanssa. Ja, tota, mä oon itse tuossa tota, Pesäleitin järjestössä ja Meillä on kyllä niin kans koko ajan sosiaalisia kissoja siellä. Et ihan ihan tun, tunnuksi saakka. Kyllä mä epäilen, että, että ehkä siinä myös oli taustalla jotain tämmöisiä vastuukysymyksiä, mikä minua henkilökohtaisesti itseäni epäillytti, että olisiko siellä ollut jotain tämmöistä. Totta kai kun ensimmäisenä lähdettiin sitä tekemään ja, ja Pasillakin vielä aika nopeasti siinä tuli, että, että minkälaista julkisuutta sitten saa. Onhan niin kuin Kissa, kissoista voi olla monta mieltä ja kissakahviloistakin monta mieltä. Että vaikka hirveästi iloa ihmistä elämään tuuankin, niin on aina sitten vähän epäilijöitä. Ja varsinkin alussa, ennen kuin se lähtee toiminta pyörimään ja nähdään, että kissat voi hyvin ja kaikki on no hyvin, joo, hyvin. Niin mm, oli tarvasti. varmaan jotain tämmöistä alussa. Joo, ja tuli mieleen, että esimerkiksi Helsingissä, kun valvova eläinlääkärin kanssa tein töitä, mm -hmm. niin tota, ne, oli, ne oli kyllä tosi avuliaita ja... ja se, Oltikohan me oltu kolme viikkoa auki, kun 15. heinäkuuta avattiin ensimmäisen kerran Tämä eläinlääkäri kävi siellä niinku asiakkaan ystävänsä kanssa ja sanoi jo silloin, että ihana nähdä, että niinku, et näillä et ei ole mitään stressioireita. Teidän kisso oli just kun ne nukahteli siellä talo täysporukkaa ja kissat mm. nukahtelee mm. Niinku kenkien päälle siinä, missä mm. ihmiset Ja Tietysti ihmiset varo niitä kissoja koko aika. Mm. Ja nyt sitten kävi, kun ne kävi virallisella tarkastuksella, niin sieltä tuli kaikki eläinlääkärit, vaikka yleensä käy vain yksi, koska kaikki ollut tulla tarkastukseen. Mm. Niin, oli, oli niinku kiva, et kiva kuulla, että ollaan onnistuttu, kun mäkään, on, mikä on mikään mutta mulla on aina ollut eläimiä, mä oon aina tykännyt kissoista mm -hmm. ja koirista mm -hmm. niin tota, ja tehnyt just sillä fiiliksellä, että on kiv, niinku, et kiva olla niiden eläinten kanssa, niin se on se, mukavaa, kun saa sen palauten. Kyllä. Ja, ja, ja asiakkailta tietysti sama palautetta. Teillähän on sitten Helsingissä se, että sinne ei lapsia. <köhön> Oli jo joo, äh, alles tai ikäraja on seitsemän. vuotta. Oh. No lapsia, vai ihan pienimpiä? No mä muistan, olisikohan kolme tai neljä ihmistä on kommentoinut siitä, että miksi on näin. Mm. ollut vähän eri mieltä. Mm. Mutta suurin osa on ollut, vaikka siinä ovellakin on käynyt alle seitsemänvuotiaiden että lasten kanssa, niin kun ne eivät ole huomanneet netistä sitä, mm. että on se ikäraja. Ne ovat olleet pettyneitä, mutta on sanonut, sanonut että joit kyllä ymmärtää, mm. että miksi on mm. näin. se on. Se kisso, on kissojen ja lasten hyväksi. Mm. Mm. On se ihan selvä. Mun mielestä kyllä, että minkä takia se on, mutta No, mulla on tietenkin tähän ihan toisenlainen mm. kommentti, kun meillähän lapset saa tulla ja, ja totta kai meillä on siinä kanssa vähän erilainen tilanne. meillä on ollut lasten ja kissojen kanssa paljon, kuin itelleni on pieniä lapsia ja kotona on tämmöinen hyvinkin, hyvinkin haasteellinen elukkakissa. Silloin, silloin kun mietittiin tätä, tätä kissakahvilaa ja just tätä ikärajaa, että se on Euroopassa aika usein, että Euroopan kissakahviloissahan taitaa kaikissa muissa olla tämä ikäraja ikäraja tai lapsilta kieltoa, paitsi just nurissa ja tässä Tampereen purnauskeksessa. Että et tuolta, et, et, et, niin kuin mietittiin, mietittiin sitä, että onko se niin kuin hyvä. Ja kyllähän se paljon enemmän niin kuin henkilökuntaa sitoo. on mm -hmm. itekin silloin ajatteli, jos on saanut omat lapsia niin elukkokissan kanssa pidettyä niin hengissä, niin kyllä, kyllä nyt varmaan joku leppusammankin kissan kanssa saa tämmöset, niin mm -hmm. asiakkaiden laps, lapset olemaan kunnolla. Tuleeko teillä kahnauksia kissojen ja pien, pienimpien lasten välille? Eipä, eipä juuri oikeastaan. Ihan samalla lailla voi sanoa, että ei se ikää katso. Niin. to on enemmän niin. ihmistä ja kissa ja ihmisen tai kissan päivää. No, ihmisillä kissa hyviä päiviä ja ihmisillä mm -hmm. myös. Että mm -hmm. Kyllä aikuisetkin onnistuvat mm -hmm. mm -hmm. niitä yrittämään mm -hmm. Meillä on tulossa taas nyt keväällä alkaa sille, että meillä on niin lapsiperhe-aamoja tulla mm -hmm. järjestää Eli normaalin aukioloajan ulkopuolella. Mm -hmm. Perheet voi tulla, just niin, että saa tulla niin kuin nuorempien lasten kanssa. Jaha. Jaha. Sitä kyselyä on ollut. Varmasti, ni, ni, ni, ja siinä vaan niin. sit painotetaan mm. ä, vanhemmille, että niiden pitää katsoa omien lasten mm. perään, että, koska se on ihan normaali luonnollista lapsen käytöstä, että ne innostuu. Kyllä. Pä, mä tiedän, kans, kun on tuttava piirissä, niin on nähnyt Joo. sitä. Mutta jos, jos pieni lapsi tarraa siihen kissaan lujasta ja se kissa se, että se pelästyy, mm. niin sit siinä saattaa olla soppa valmis. Sen takia mm. se on. Niinku... Mm. Juurikin näin. Että siinä vaatii, se vaatii niin kissoilta ja se vaatii salihenkilökunnalta. Mm. Mut mun mielestä on niin yhteiskunnallinen mm. niin kuin, tämmönen, niin kuin, taakka vaan ehkä tämmönen, niin kuin, etu tai tämmönen, mitä pitää tehdä kuitenkin että et, et nykyäänkin aika paljon ihmistä vieraantuu luonnostaan vieraantuu jos ei muualla pääse kissoihin tai eläimiin tutustumaan niin oisti se ainakin se kissa kahyla mm. niin, on hyvä pointti kun mainitsit näistä niin siihen voi just helposti tuoda vähän opetuselementtiä kanssa mm. että miten kissojen kanssa ollaan ja näin. Joo ja meillä on nyt ollut jo pari uh, tuota, koululuokkaa ennen joulua. Esimerkiksi Helsingin Steiner-koulusta kävi ekaluokkalaiset, tuli koko luokka mm. ja ne tuli nimenomaan sinne uh, niin kuin harjoittelee kahvilassa olemista, tilaamista ja eläinten kanssa olemista. Ja ne oli ihan innoissaan, että me jatketaan myös sitä. Sitten meillä Joo. on vanhusten yhteistyötä erityisryhmien kanssa, tosi niitä on kiva, käynyt. Jo. Toi on tosi kivaa. Mm. Mm. Toi on, toi on, Ai toi on, on aika mielenkiä. Mielenkiä. Meillä on niin, että kun mä, mä uskon siihen, että pitää niin kun tapahtua asioita, ettei mm. vaan ole, niin kun, et, et ole hyvät syötävät ja juotavat ja kissat, niin meillä on menossa tällä hetkellä esimerkiksi kissa-aiheista villasukkien kudonta kilpailu. Sinne on tullut ja, ja, Ai, ja voittaja ei. saa muun mm. muassa yhden osakkeen niin kissakaavila Helsingistä. Jaa, aika Sitten Meillä on alkamassa uh, nyt helmikuussa ystävänpäiväviikolla viikolla, niin meillä tulee kissahenkisten sinkkujen iltoja. Wooo. Ja se on, niin kun, siitä on paljon kysely siitä, että hei, että joo, siisti, että koska ne alkaa. Että niin ka kaikenlaista erilaista. Jaa. Jumppa, hui. Sulla on vielä sama ajankohtakin. Meillähän on tulossa myös Stamperille tämmöistä Tämä on kiva idea, jaa, jaa. oikeasti. yhteistyökuvia tästäkin, tästäkin pystyy. pystyy. mietittiin tuossa, että, joo, että, että, että mä, mä en oo ihan varma, että... Ei muistako, aina on paljon ideoita, että sanoiko Tiina ensimmäisen kerran tuon sinkuilta idea vai kuuliiko sen sulta vai tuli se mm. jostain, muista. Mutta, mutta täytyy se sanoa just tästä, että silloin kun mä aloitin, niin todella epäsuomalaista Tämä tosi hyvä mieli oli, koska silloin kun mä kävin syksyllä silloin kattoko, Purnauskissa oli auennut ja Tiina ties kuka mä olin, niin sitten kun se kuuli, että nyt mä oon löytänyt sen paikan Helsingistä, mm. niin Tiina otti yhteyttä ja sanoi, että hei, että hän on nyt tehnyt puoli vuotta, että et jos tulee jotain mitä tahansa kysyttävää, niin hän on nyt jo harjoitellut tätä ja on tullut kaikkia asioita eteen, että soita ihmeessä, että mä neuvon. Ja mä olin niinku tosi positiivisesti yllättynyt, koska mä en ymmärrä semmoista peruskateellisuutta, mitä, mitä aina aika ajoin tulee vastaan. Mm, mm. Sitten me ollaan niinku avoimesti jaettu juuri ideoita ja mitä on. Niin mun mielestä ihan mahtavaa, että näin pitää tehdä. Et sun mies just tossa sanoi aikaisemmin, että... Miten se tosi hyvin kiteytti sen, että kilpailu, kilpailu näivettää ja yhteistyö niin kuin lisää kaikkien niin yhden kaik mm, ja, ja Kyllähän se on ihan, niin kuin, ihan ihmistä henkilökohtaisella. Tasolla, mm, että kyllähän mm, paljon parempi mm, meille jokaiselle mm, tulee, että niin. voi tehdä et, Tottakai, mukavaa toiselle. Niin, uskon, että me kyllä keksitään jatkossa paljon enemmän mm. yhteistyötä. Että on mm -hmm. ollut tosi kiva tutustua mm -hmm. myös. Ja, ja toivottavasti saahan, Minusta olisi ihanaa, että olisi muutkin kissakahvilat ihan eurooppalaisesti ja maailmanlaajuisesti jopa yhteistyössä mm. vähän keskenään. Että, et ja varsinkin näitä niin kokemuksia tämmöisiä olisi kiva mm. vaihtaa. Ja, ja minä ainakin haluaisin vierailla kaikissa Me <laughs> lähetettiin esimerkiksi joulukortteja ympäri Eurooppaa Meillä on niin kuin todella hienot kortit. Meillä on piirretty meidän kissoista. Ne Ihan niiden jaa, näköisiä, jaa. niin lähetettiin ihan vaan, sieltä muutamasta tuli vastauksia, Lontoossa tuli vastaus ja jostain, mä en muista mistä muualta tuli. Joo, tosi kiva jaa. idea. Jatketaan vielä tästä yhteistyöstä kahviloiden välillä, mutta kuunnellaan tässä välissä musiikkia. Joo, mulla on tämmönen tota, ihana, ihana kissavideo. Ehkä vähän tämmönen erilainen kuin mihinkään ei kissavideo, kissamusiikki. <tos> <tos> Erilainen kuin mihinkään on totuttu, tämä oli, esitettiin meidän täällä yksivuotissynttäreillä Purnauskissa karnevaalissa nyt, nyt lokakuussa ja, ja varoituksen sana kaikille, että tämä ei ole päähän pahasti, ettei pääse enää unissa tätä biisiä enää karkkua. Tuli Juurikin ne. No niin, Työtä yli rajojen tehdä myöskin, eli te olette nyt täällä Tallinnassa Kassikohvik-nurrissa vierailemassa. Että tällä tavalla. Miten se tuli se idea sitten? Tää idea tulla nuri. tänne näin. Niin. No ensimmäiset ideat taisi tulla siitä, kun sinä, sinä meille päätä päätä <laughs> soittelit tätä <laughs> kiitoksia, vaan tästä yhteistyöaloituksesta. oli tulla tänne, että, että hyvä, että se niinku alkoi. Et Pikkuhiljaa, että et kuten tuossa sanoin, että vois, vois. Hyvää, niin että kissa kahvilat tekisivät yhteistyötä niin suuremmassakin mittakaavissa, ainakin, ainakin että, että niin tiettäisiin vähän, että mitä toissa tapahtuu. Niin te teette pikkasen tällä hetkellä keskenään, niin, mutta ette varsinaisesti nyt sit vielä tämän nurrin kanssa ainakaan. No hehän oli sieltä teidän synttäri, Mä olin kans Purnauskiksen yksi Joo. synttäreillä, niin siellä me otettiin jo ryhmäkuvaa, että oli kaikki omistajat. Niin oli liikuttava mun se kuva. Kun on, että se mulla ihan ja kyynille tuli silmiin, kun mä katsoin, että miten kivaa, että näin se pitää tehdä. Ja, ja mun mielestä se on, Tiina sanoi aikaisemmin, että, että kun on, on laadukkaat kissakahvilat, niin... niin koska kissa ihmiset on semmoisia että ne haluaa käydä kaikissa kahviloissa. Kai. Niin että se mm. kokemus on hyvä joka paikassa, niin, ne tulee, niin se ei ole ainakaan kynnystä siihen, että mm. en halua mennä toiseen, mm. jos on on huono kokemus. Meillä kun asiakkaat on käynyt, niin tosi moni on puhunut, että ne on käynyt täällä tallinnassa tai Tampereella ja en muista yhtään, että olisi sanonut, että olisi ollut negatiivinen kokemus. Mm -hmm. Niin, että ei tässä kilpailla suinkaan. Niin ja, kun se on, on paikattu erilaisia Joo, on eri kissat jo, ja kissa ihmiset jo. tykkää kissoista. Niin. Se on vähän eriko koira. Ihmiset on sit vähän rotuorientoituneita, niin se on mm -hmm. taas oma maailmansa, koko koira enemmän. itsellä ollut myös. Niitä tota, niin tää on kiva tehdä koska on niin avoimin mieli. Mm. Hei, kertokaa pikkasen, mitkä teidän vaikutelmat on tästä nurrista. Että Tiina on käynyt tässä, jo, tai Tiina on jo toista kertaa tässä, mutta on Pasin ensimmäinen kerta. Et kerro vaikka, mitkä sun ensivaikutelmat oli. Äh, Ihan iso eteinen, kun tuli sisään, kun meillä on pieni se meidän tuulikaappi siellä. Ja. Ja tota, tuli todella hyvä olo, kun on isot ikkunat. Tämä on iso tämä tila semmonen ilma vaan, niin mä tykkäsin tosi paljon. Joo. Yeah. Se on tuo ohikulkijoillekin, niin monta kertaa siellä peukutetaan ja hymyillä, mm. kun ne näkee näitä kissoja tuossa ikkunalla. Kyllä, ja kissathan on hirmu ihania. Että ja no senhän me kaikki tiedetään. Juurikin <laughs> niin, mutta et, on niin kuin, tämmösiä harvinaisen hyvän luontoisia nämä teet, että kissat ainakin mm. näin niin äkki, äkki silmäyksellä tulevat luokse, ja heti joo. mulle, kun vähän rapsuttaa, niin alkaa kehreys kuulumaan. Mm. Ja mm. kaikkikin on intuutu leikkiin, kun uusinen <laughs> tänne tuotiin, niin jumppahuitikoli multa kissaa perässä. Että onhan <laughs> niin kuin, ja kissathan se on, on se pääasia. Että, Totta et, kai on. Totta että kai se, että kai ja kaikki ruoat ja viihtyvyys ja kaikki pienet yksityiskohdat on sitten mm. vaan niin kuin lisänä. Että, joo, että. Joo, joo. Teillä on, tai kertokaa että mikä teillä voisi olla erilailla lailla teidän kahviloissa verrattuna tänne nurriin sitten. No meillä varmaan kummallakin on se että otetaan just ne kengät pois niinku mm, aikaisemmin puhuttiin. Joo. meillä on aika samantyyppinen sisustus meillä on semmoista nurrin kanssa niin nurrin niin, kanssa niin ensin teillä on taas Teillä on kauhean niin kuin, sillä tavalla se sisustustyö, eri tavalla lämpimän olon, mm. kun mä oon käynyt mun mielestä mm -hmm, Tampereen mm -hmm. kanssa tosi ihana. Mm -hmm, koska mm -hmm. siellä on paljon ja teillä on se tila, niin se näyttää hienolta. Mm -hmm. Kyllä, joo. Meillä on paljon, niin kun, paljon niin oli tämmöisiä. No totta kai paljon sitä kissataiteita nurja, ja Helsingin kissa kahvilan joukkorahoituksella enemmän pystyyn me sitten ei uskallettu lähteä sille linjalle, kun ei oltu ihan varmoja, että kiinnostaako tämä nyt ketään muuta kuin meitä. Tuota, pyyttiin ihmisiltä äh, niinku, taidetta lahjoituksena ja saatiinkin sitä aika paljon. Meillä on hirveästi niinku, kissa-aiheista esineistöä niinku, koko kahvila. Nyt alkaa olla jo ehkä vähän liikaa, jos voi näin sanoa, että jotain kissa juttua on niinku liikaa. Tuota, et se ehkä myös sitä niinku rauhoittavaa tunnelmaa vie pois, jos on sitten niinku vähän liikaa. Mm -hmm. Mutta on niinku paljon, meillä on paljon käyttöä, puhuttiin tästä kankaasta ja, mm -hmm. ja meillä on koko lattia ja mm -hmm. matot siellä ja niin, tämmöistä. Näin, että, että, ja on niinku sohvia ja semmosia niinku No Se tuo enemmän. sitä kyllä, kyllä, kyllä, että, tosi paljon. Mutta mut Toisaalta taas Kolikolan puoleensa että, että kateellisena katoin, kun eka kertaa täällä käytiin ja paikka meni kiinni ja ihmiset lähti töistä pois. Kun mm. paikka meni kiinni. Me mm. jäädään sinne siivomaan. Joo, toi oli mikä olisi ollut mun seuraava mm. kysymys. Miten te pidätte puhtaana? Ja... Me, meillä on siis, meillä on ihan tämmösen... Me, tota, meillä on tämmönen, me totta kai niinku varmaan parisen tuntia päivässä siivotaan. Niin meillä on se, kolme se. eri muria, millä me yritetään saada sitä koko lattiamattoa puhtaaksi. Että mm. aina vaan mm. ostettiin niinku uusi, että joku, joku niihin karvoihin. Pitkäturkkisen valkoisen lumikissan karvat saa sitä vielotelta koko lattiamattoa mm. pois. Niin se on Vähän se aina Joo. aamun haaste. Mutta ja sitten on, että me kiinnittää kyllä paljon huomiota siihen kahvilassa Ehkä myös asiakkaat katsoo sitä tarkemmin, että on siistiä. Että kun niin. voi olla, että, että ihmisillä on semmoinen mielikuva, että ehkä siellä ei oo niin siistiä, että kissat sotkee. Ja ja ei oo tarjouluissa seilaa jotain, jotain mm -hmm. kissasta tulutta, mm -hmm. niin, niin, niin. mutta hirveesti niin kiinnitetään siihen huomioon, että semmoista ei pääse niin missään nimessä sattumaan. Meillähän on esimerkiksi kissojen turvallisuuden kannalta viikkodesinfiointeja ja muita, että, että jos kissatauti jonkun asiakkaan tai uuden kissan mukana tulisi, niin me pystytään katkaisemaan, että asiakkaiden kissoihin leviä. Tuossa tuli just niitä ennakkoluulot, ihmiset, jotka ei tiedä kissoista. Niin kun mä etsin sitä tilaa, niin ekahan mulla oli sovittu, että meillä olisi pauvennut samaan aikaan, mutta sitten mä menetin sen, tai ne ilmoitti sieltä tilasta vaan Makkaratalosta Helsingistä. Ei mitä syytä kuulin, ne olivat vaan, niin, että ette te saakaa sitä tilaa. Mutta, mutta tota, sitten oli yksi toinen Fredalla yksi tila, niin eka ne oli innoissaan, mutta sitten siellä yhtäkkiä joku painoi jotain paniikkinappulaa, että joo kissa-allergia leviää koko talo ja kissanpissa haisee mm -hmm. joka <laughs> paikassa, niin, niin mua nauratti se, että, että, että, että, että, että, että jos kissanpissa haisisi, mä en pysty ite olemaan siellä, jos, mm -hmm. koska se on niin pistävä haju, että kyllähän se pitää toimia, mutta miten, että se oli mielenkiintoista nähdä, että miten ihmisille tull, on jotain mielikuvia, kun mm -hmm. niille ei ole mitään kosketusta mm -hmm. siihen, siihen Joo, haisee ja pissa just haisee. Sulla on ja... Tiina jutä. Joo, siis juurikin näin että tämä, tämä, mitä Pasekin sanoi, että on... Kissa on mielipiteitä hyvinkin, mm. voimakkaasti jakava mm. asia mm. On, ja eläin, että joo. tykkää sitä ihan hirveästi. Yleensä ne, jotka tykkää, niin tykkää sitten tosi paljon, mutta sitten on niitä, jotka ei tykkää ihan niin mm. paljon. Ehkä jopa, ehkä voisi sanoa, että joku ei jopa pidä kissoista kummallista. Mutta... Kummallista? Mä oon myös <laughs> törmännyt semmoisia ihmisiä, me voi Tuli mieleen, että ootteko te saaneet jonkinlaista negatiivisuutta, jos ei asiakkailta, niin joltain vaikka lähi tilojen yrittäjiltä tai... Silloin alussa, ennen kuin avattiin, ennen kuin, tuli minkälaista, ennen kuin medialle oli tästä hiskuttu, niin mm -hmm. mulle naurettiin päin. Mä soitin no kuule, ummet ja lammettu, yritin yhteistyökumppaneita ja vuokrapaikkoja ja kaikkea mahdollista rahoitusta ja kaikkea mm -hmm. työkkäriä, aikoja, joka tuottiin hullua, että mitä saa oikein. Mutta sekin niin kuin jo siinä vaiheessa niin kuin se huomasi, että kuka tykkää kissoista ja kuka mm -hmm. ei, että ne ihan oli ihanaa huippua, Meist. milloin sinne pääsee, minkälaisia jo. kissoja. No, no, no. Muut katto sille että kissakahville, että miksi. Mm. Mä en nyt sillä tavalla negatiivisuuteen, niin kun, että ehkä se on sitten vaan sitä, että on just it, että joku tila, että ei me voidaan antaa sitä, mutta, mutta mä itse niin suhtaudun asioihin positiivisesti. Mä oon sanonut, että mulla ei moneen vuoteen ollut elämässä esimerkiksi ongelmia enää, on vaan asioita, mitkä ratkaistaan. Se on niin, mm -hmm. niin siitä asenteesta ja on miten sen, mä suhtaudun on. asioihin. Mm -hmm. et tuota, et jos jotain muuta ahdistaa, niin se ei ole mun juttu. Se on sen toisen ihmisen juttu, jos sitä joku asia ahdistaa. Mm -hmm. Mä en voi elää elämää, niin Sen takia mä en niin törmää myöskään sillä tavalla ehkä negatiivisesti. Mm, kyllähän se on. se on, mitä sä ajattelet, niin, niin. se on sinun elämäsi. Kissa kahviloitakin voi ihan unelmien voimalla toteuttaa, että kun oikein kovasti jotain haluaa. Ja, ja sen mm -hmm. eteen on valmis tekemään juttuja, niin kyllähän ne sieltä tulee. Teillä on siis aivan unelmatyö. Mm. Se on kuitenkin työ, jos, jota te teette, niin kun, kun pitää sitä leipääkin pöytään saada. Mm. Mutta välillä ja... kyllä on silleen, että kun on, just kun on kiitollinen, että ihmisiä ei ole riittänyt, niin välillä on semmoinen, että vitsi, että, että mä en ole tarpeeksi ollut noiden kissojen kanssa, tulee semmoinen olo. Niin varmasti että joo. On niin kuin... Siihen mulla on lääke sulle. Niin kun mä olen täällä kissamummina mm. tässä Kassikovik-Nurrissa, kissamummi. mm, niin ota semmonen kissamummi, joka Muten... käy siellä paijaamassa ja antamassa syliä ja. Mm. Joo, paitsi mm. että et, et just tietä, että itse haluu olla. Joo, no, itsekin <laughs> tietysti, joo. Et se mummi ei auta sitten se semmonen Ei se sulle joo. auta, ei se sulle auta, tietysti joo. No, oma, oma niinku kun me ollaan esimerkiksi maanantaisin kiinni ja joulupyhinä, niin kävi justi makoilemaan kissojen niin joo, ja no, joo, kanssa Niin, muunen asti itsekaan. vähän niin kuin, kuulostaa ehkä pähkältä, mutta vähän niin kuin juttelee kissojen kanssa, että no mitäs teille kuuluu. Nyt Te on tyyden. menty viisi, viisi ja, kuukautta, että mitäs, mitäs, mitäs, mikä teidän fiilikset on. Ja... Siis sä puhut myöskin kissakieltä, Joo, kyllä. Minä... joo niin kuin minäkin hallitsen täydellisesti. Joo. Jos et, totta kai niille täytyy puhua. Joo, joo. Mutta ne tulee ihan dorkaksi, niin, niin, niille mitään niin. puhua. <laughs> Otetaanko me musiikkia tässä välissä? Ja sulla oli sieltä Helsingin kissakahvilasta nyt toivomus. Joo, Selin tie on I'm Alive. Mm -hmm. Kuunnellaanpa se pois. Ketäänpä nyt sitten vielä, Tiina sä kerrot. Ketään Joo, sieltä. meidän kissoista kuule. Mm. Meillähän on nyt Meillä siis on nyt mutta me eikä kun nyt sanat takaisin. Meillä onkin kymmenen kissaa tällä hetkellä siellä kahvilassa. Että, että meilläkin kahdeksalla kissaa lähti liikenteeseen. Ja tosiaan tuli pari kissaa. Ja, ja silloin, silloin alussa alussa meityttämät meityttämään, että ei jumppahut, että mistähän ne oikein saa. Ja, ja tuotta, niitä rupeasi yhtäkkiä vaan tulemaan minulle, Se oli hirmu ihanaa, että kun kissakahvila perusti laitto pystyy ja ne... Unelmat alkoivat käydä toteen ja kissat alkoi tulla ja alkoi se koko paikka hahmottua ja se juttu, että minkälainen se on. Ja ne kissathan tuli milloin mistäkin. Että me esimerkiksi meidän isän mökkinaapurilta. Meillä on siis kissakahvilassa tämmöisiä luonnon puita, mitä ne kissat pystyy kiipeilemään mm -hmm. siellä pitkin ja, ja terottamaan kynsiä ja toteuttamaan tämmöisiä lajityypillisiä aktiviteetteja. Niin, niin tuota, meidän isän mökkinaapurilta naapurilta mitä oli niitä puita, puita kyselemässä. Ja Talo-isäntä sanoi, että, että, että puita ei löynyt, mutta kissoja olisi. Jokaista kissasta minkä viet, niin saat viisi euroa. Että, tämähän se tilanne on tuolla Suomessakin mm -hmm. maaseudulla, että kissoja mm -hmm. on paljon. Tai no, leikata ne. ja ne jo, kyllä, kyllä, et, tuota, et Sielläkin, kuule meidän pikkuinen viirukissa, viirukissa, harvinaisen kaunis kissa, niin elänyt ensimmäisen vuotensa ihan ulkokissana. Ei ole käynyt sisällä ollenkaan, että mm -hmm. huoneessa. on ruoka saanut, saanut aina, aina välillä ja hirmu hyvin, hyvin. siihen sisäelämään sopeutunut. Ja niin, niin, kyllähän kissa kyllä, on Kyllä, juurikin niin, että saattaa jollakin kestää vähän pitempään, joilla mm. vähän vähemmän. No, Sitten juuri puhuttiin, että kyllähän se kuitenkin tämmöinen kahvilakin on parempi paikka kissalle kuin katu. Kyllä, juurikin niin. Meilläkin on kaikki kissat niinku yhtä kissa mikä meidän kotoo on tullut tämmönen evokissa. Evo on siis kissakahvilassa sen takia, kun se on niin harvinais hyvä ja mm hyvän -hmm. luonteinen. Superkehreyskissat, mm. semmoinen mm. pitäisi niinku olla. Että Enkä uskonut, että saan semmosia evolaisia kissoja, mutta nehän on kaikki tosi ihan. Ja, että, mm. ja oikein, että jos ei ne ole ollut alusta lähtien semmosia tyyppisiä, vähän on semmosia r kissoja siellä ollut, ja minun mm. on se se ihan sallittu. Ihmisten pitää myös mm, nähdä vai. se, että joo. on erilaisia kissoja, just aina näin. ei voi ei se Juurikin, niin ei voi kohdella kissaa mitenkään mm. aina halua, eikä kaikkia kissoja samalla Just näin, toi on Ko hyvä. Mut sekin on jännä, että tästä ärsystä kissasta niin kuule, on viimeiset viikot, niin siellä kuule maha pystyssä vaan kelottelee ja <gül> Ehkä, ehkä en kuitenkaan menisi kättä vielä sinne mahaan laittamaan, mutta kuitenkin mm. näyttää sitä, että mm. et huomaa, että, että ne sitä rennostuu ja, ja alkaa niin luottamaan ihmisiin ja hyväksyy sen, että koko ajan tulee uusia ihmisiä, mitkä tulee silittämään se on mm -hmm. isosti mukava. Mutta olet lähdössä huomenna tuonne Haapsaluun käymään. Kyllä. ihaastui aina käyn täällä Helsingin kissakahvilan sivuja vähän vaklaamassa ja nurin, nurin samaten ja oli ihana sinisilmäinen punainen kissa. Kissan kuvan että on Haapsalusta löytänyt. Se ei ollut hapsalusta. se Eikä. kuva silloin ei ollut. Mutta se oli sitä sitten kyselyä vai että, pistitkö se muut asiaa? Muistan Joo, siinä on se yhteydessä. Ja... Ja... Sitten tota Kim sanoi, että kun ne on erittäin harvinaisia tämmöisiä, siis Kim ajet tuolta Haapsalusta, että ne on aika harvinaisia nämä sinisilmäiset. Mutta yhtäkkiä, juuri silloin, hänelle oli tuotu, tämmönen sinisilmäinen kissa. Hän oli ihan ihmeessä, että mistä tämä nyt tähän nyt tupsahti. Ja sitten nyt äskettäin, ihan äskettäin, heillä oli tuotu toinen sinisilmäinen kun Näitä ei oo. ole. minäkin en ole Suomessa nähnyt, että on niin kaikissa pienissä on sinisilmäisiä kissoja, mm. mutta vihreäkeltä silmäisiä kissoja on kaikkia kissoja niin Suomen maaseudulla. Mitä minä olen ainakin nähnyt liikkuvan, niin on ollut tämmösiä, että, että, että nythän me käydään sitten huomenna hakemassa Niitä ne, ne kaksi, kissaa, kaksi, kissaa, kaksi kissaa ja viennetään Tampereille mukaan. Mä otan nyt, mikä se lopputulos on että on on aika paljon, mutta ihanahan niitä on vielä. Että jos niinku koteja löytyy, niin totta kai kannattaa totta kai, tehdä ja yhteistyötä ja niin rajojenkin yli. Ja, ja mistä kai, kissa, kissalle sopiva koti löytyy, niin sinne se kissa... Niinku Onko on siis mahdollisuus se. adoptoida sieltä No Meilläkin oli niinku ensimmäisenä ajatuksena se, että kissakahvilasta voisi niitä adopteja, se olisi hirmu ideaali sekä ihmisille mm, että kissalle, olisi. jos se toimisi. No. Ja ihmiset kerkevät vähän tutustua mm, sinne kissaan ja, ja helpommin kiintyy, jos se kiintys, kiintymissuhdeensa on niinku, niinku nopeammin ja aiemmin. Niinku, Niinku liikkeelle. Mutta sitten huomattiin, että meilläkin tuli yksi kissa niinku viikkoa myöhemmin sen kisuhäryyn kautta hätäsijoitukseen niinku, niinku hätää sijoitukseen meidän kissakahvilaan ja se aiheutti sen, että ne kissat, mitkä oli jo vähän toisensa tottua toisiinsa, niin alkoi uudestaan murisemaan toisille ja se, se koko lauman Lauma tutustumis, tutustumisprosessi niinku lähti alusta. Niin siinä vaiheessa niinku tajutti, että ei me emme voi ottaa sitä, että, että, että niin tehdään sitä niille kissoille ja asiakkaat. Ei se ole kenenkään mielestä kivaa, jos siellä kissat saa toisille ja nurkissa toisilleen. Joo, muuttumattomana. Aika hyvin ollaan siihen päästykin. Ehkä pieniä muutoksia tässä tehdään ja katsotaan, katsotaan nyt, että nyt mehän ollaan oltu sijaisemoja tämmöisille orpopennuille. Nyt viimeiset kolme kuukautta. Ollaan tuttipullo ruokittu. Siis ihan siellä ulkoa pentuja, millä heimu ja ollut. Ne tuli tuonne kahvilaan ja se meni hirmu hyvin. Siis ei mitään ongelmaa. Ihmiset ihastui niihin pentuihin hirveesti. Kaikille on kotiin heti ensimmäisen puolen tunnin jälkeen. Ja sillä tavalla se toimikin. Kissakahvilan kissat myös otti ne pennut hyvin. Pennuista se oli mukavaa, kun oli leikittäjiä ja oli uusia kissoja ja huomio. Et ehkä se voiskin toimia, mutta ei niin suuressa mittakaavassa kuin mitä oli ei, ei, ei, siihen ei voi. Tässä lyhtii, <köhön> ö, tulee hyvin se, mistä puhuttiin kans että, että omalta osaltaan mä näen, että meidän kissakahviloiden yksi Hyvä positiivinen tehtävä on nostaa kissan arvostusta eläimenä. Mm, mm, Et Justi niin kuin sä sanoit, että maalaan paljon niitä kissoja, että ihmiset viittisivät, ettei otettaisi niitä kesäkissoja ja mm, mm. ihmiset vaikka viittisivät leik leikkauttaan ne, jos ne haluaa pitää eläintä. Koska tärkeätä. siellä ei ole ikinä mm, tehty, että ne vaan kuuluu siihen niin kuin mm, kaikki muutkin mm. kotieläimet, mutta, mutta et, et mä uskon, että omalta osaltaan niin me edistetään myös niin pitkällä aikaa jänteellä niin kissojen hyvinvointia. Onko teillä jotain materiaalia siellä saatolla? Mä mietit, että tuonne voisi todella hyödyntää ihan maksimiinsa tuonne, että siellä melkein jotain infomateriaaliakin, mitä on. Niin vastuullinen kissan pitäminen tai sitten jotain eläinsuojelujärjestöjen materiaalia. Joo, meillä on varmaan teilläkin, kyllä meillä on niin erilaiset materiaaleja. Joo, meillä niin ei tavalla että meillä on enemmän yhteistyötä nyt tehty. Niin on tarkoitus tämmöisiä infoiltoja, Tarkoitus paljon järjestää kisu minkä kanssa tosiaan meidän yhteistyökumppani tuntuu, että nämä on ihan tupaten täynnä. Tampereella ja tämmöisiä kissataloja on mitä on Helsingissä mm -hmm. tai täällä, täällä Tallinnassa tai Virossa niin enemmän, tää, Tallinna, tai Tampereen Eläinsuojeluyhdistykset tai kissoihin niin keskittyvät eläinsuojeluyhdistykset toimii ensikotiperiaatteella ensikotiperiaatteilla, että, että Joo, niin. Vai, niin muuttaa tai tarvii uuden kotiin, niin menevät niihin ensikotiin mm. sitä uutta pysyvää mm. mm. Se toimii sillä tavalla ehkä vähän, vähän eri lailla, mutta tarkoitus olisi kyllä ja se on niin kuin, niin kuin suuri tarve ja, ja nimenomaan tämmöinen niin jopa vastuu. He, meillä on ollut, kun meillä on yhteistyökumppaneja royalkanin ja Animaki. Niin, tota, meillä on esimerkiksi ollut jo monta iltaa, että on ollut ö, ikääntyvien kissojen hyvinvoinnista, kissojen ruokinnasta. Mm -hmm. Ja ne on ollut tosi suosittuja, että sinne olisi tullut paljon enemmän ihmisiä kuin on päässyt. Mm -hmm. Ja sitten esimerkiksi Royal Canin niin on antanut aina semmoiset ruoka- ja muut paketit mukaan niille ihmisille. Mm -hmm. mm -hmm. Sitten meillä, sit meillä oli esimerkiksi Ilves-luento siellä. Joo. ilves Valitettavasti en nyt muista miehen nimeä, mutta hän on 20 vuotta tehnyt Ilvesten kanssa töitä. Hän kävi luennoimassa meidän kahvilassaan, niin ihmiset tykkäsivät ihan hirveästi, että meillä on tulos uudestaan näitä Ilves-iltoja. Hänellä on semmoisia isoja Ilveksestä olevia kuvia, Joo. erilaisia kuvia Joo. mukana. Hän kertoi Ilveksestä, sen elämästä ja kaikkea. Joo. Mennään sitten panttereihin ja leijoneihin ja siis mm, mm. ideat vaan. Aivan. Ja tuo silvesteemassa teemassahan on sit myös tämmöinen eläinsuojelullinen teema, että niinku annetaan tietoa ihmisille tästä isosta pedosta ja, ja niinku sen statuksesta myös Suomen luonnossa, mm. Eikö ei ole uhanalainen. Onko se? Nyt en kyllä en ei minun, minun elämässäni ei tullut kuin yksi ilves vastaa. Arvoa niitä. Muun siihen ta arvoin sitä tapaa, tapaa. tapaa. No, varmasti. Va Joo, ei, se, ei, se, ei se, varmaan tapaakaan, mutta siis on, on se tärkeää joka tapauksessa niin tietää, että mikä se on patus on. Ja sen lain elinvoimaisuus ja näin pois päin. Että siinä suhteessa tosi arvokasta. Aivan. Minut ei hirveesti kertosta kertoa sitä Ilveksen pennusta, minkä mä Se oli niin hieno. Mä olin ihan pikku tyttö, kuule kun kuul. Kyllä, niin on. Ja siis olimme isä, isä oli niin toimittaja. toimittaja. Mä olin pieni tyttä ja se sai soiton, kuule. Oli se Ilveksen emo jäänyt, ilveksi, emo jäänyt tuota, auto alle ja jäänyt tää pikkunen poikanen. Ei, ei, ei, saatu ei. pelastettua sieltä sitten ja kuule, kun se oli häkissä ja kehras ja mauku ui, ja yhtä aikaa. Ja oli harvinaisen hellyttävä ui, kyllä, että, että, että harvoin se tämmöisiä juttuja näkeminen ui. ja niin, piirtää ikuiset, ikuiset jäljet. Niin. Kehras varmaan no, on aika toa äänen. Niin. Ilves on tavattoman kaunis. Niin, aina niin. ihailun, että on jotain mm -hmm. sellaista, että semmoisen mä haluaisin, vaikka kotiin. Tämmösiä hommeleita. Täällä on nyt tosiaankin kolme kahvilaa sitten tavanneit toisensa mm -hmm. ja tosi mukava. Kyllä. Tosi mukava. Mä voisin kertoa vielä tuosta mm -hmm. että mitä erilailla tai mitä... Kun mä aina yritän miettiä, että uudesta näkökulmasta tehdään asioita, niin... Mm -hmm mistä on tullut paljon positiivista palautetta, niin äh, mä laitoin siis 10 prosenttia kissakaavilla Helsingistä myyntiin silloin, kun me avattiin. Niin olikin, joo. joo. Ja tota, äh, mulla oli 350 B-osaketta, eli niillä ei ole äänioikeutta, mutta nii, niillä on osinko-oikeus. Ne on ihan virallisia osakkeita, niin 200, noin 240 on Myyt. Myyt. Yeah. Ne on 65 euroa kappale. ja suurin syy, miksi laitoin sen, niin oli se, että osakeyhtiö lakivelvoittaa pitää yhtiökokouksen osakkeen omistajille. Mä olen luvannut, että meillä on sairaanhauskat bileet ainakin yeah. kerran vuodessa. Ihmisiä on naurattanut hirveästi. Yeah. Ja virallisessa osakekirjas minkä saa. Siellä on tota, sinetti, missä on tassu, tassu ja kaikki se on tosi makeennäköinen, niin siellä lukee, että tämän osakkeen, uusi osakkeen omistaja, omistajalla on pilkettä silmäkulmassa ja ö, sydän paikallaan, että missään virallisessa osakkeessa ei varmaan muuten ja se, on, no, se on ollut niin mukavaa no. juuri tästä, että kun, kun sä puhuit, että unelma-ammatti, mm -hmm. niin yhtään mököttävää asiakasta ei ole vielä lähtenyt. Niin, joo. Jaa. Jaa. Tai juuri, kun tässä puhuttiin näistä ikkunoista, että tässäkin on tässä, nurrassa hienot ikkunat tuonne mm -hmm. ulospäin. Meillä on juuri bussipysäkki kohdalla. Ja siinä on joku asiakas sano neljän kuukauden kohdalla, että teillä on varmaan stadin kuvatuin näyteikkuna. Kun siellä on aina joku ottamassa Ja bussissa on hauska katsoa, kun ihmiset istuu, niin siellä näkee, kun joku osoittaa sinne sisään. Ja sitten ne puhuu siellä ihan selkeästi, että katso, tuolla on kissoja. se on niinku, tai aamulla kun menee hoitaa kissoja, kun siinä on se bussipysäkki, niin aina ihmisten kanssa tulee tosi mukavia kohtaamisia. Ihmiset on siinä, että joo, voi ihanaa, kun joka aamu, kun mä ootan tässä bussia, kun mä menen töihin, niin tässä aina tulee niin hyvälle tuulelle, mm -hmm, kun toi menevään teidän istuu mm -hmm. aina tuossa ikkunassa katkelemassa. Aika ihana, niin, se katso. on näin. Ja, ja hieno kohtaamisiin niinku, ä, ihmisten kanssa. Joo. Joo. eri tilanteissa. Niin, täällä on myös huomannut, että, että kun asiakkaita tulee, tulee eri puolilta, ja noin, niin kyllä niin kuin ihan heti on sellainen fiilis, mm. että ihmiset on ystävällisiä yeah. ja hymyilevät toinen toisille, ja se vaikka vaikkei tunnetakaan ja jutellaan. Ja... Juurikin niin, se on mm. kissakahviloissa minusta se ihana, mm. ihana, että tuntuu, että nykyyhteiskunta on aika älykännyköiden ja muiden niin miljoonien vietävissä. Mm, mm. Niin Aika vähän kissakahvilassa. Ehkä otetaan valokuvia paljon, mutta siinäpä sitten... Valokuvia kyllä, et... kyllä paljon, kyllä, joo. Kyllä. joo, joo. Ja joo. ei someteta. Ei, ei se, on se on, se on, mm -hmm. se on niinku hyvin hetkellistä, kun se kännykkä on ja muuten se on sitten ihan kissoja ja jutellaan tuntemattomien vierustovarinen kanssa niistä kissoista. Ja se on hauska katsoa, kun meilläkin just kengät on pois, latte on siistit, niin siellä vierat ihmiset makaa välillä keskenään mahalla ja siellä kun ne juttelee kissojen kanssa tai leikittää niitä, että ei missään kahvilassa kukaan matka. No ei, Aika erikoisena, kyllä. <laughs> Joo, me kiittelen teitä. Oli tosi mukava, kun tulitte kertomaan Kiitos, ja varmasti tullaan tullut. käymään Joo. sitten teille päin. Joo, Joo. Korkea ja. aika olisi niin. jo. Korkea aika olisi jo. Kyllä. Kyllä. <laughs> kyllä. me järjestetään tässä kevään korvalla. Niin. Joo. Ihan semmoinen. Semmonen kaikille kuulijoille kans tervetuloa Helsinkiin. Ja Ehdottomasti tervetuloa olla kaikki, kaikki paikoille sankoin joukoin. Kyllä. Mm. Et etukäteen kannattaa varmaan pikkusen varaila tai. Joo. Riippu, et, riippu vähän viikoon. Niin. Perjantai, lauantai, sunnuntai, perjantai ilta, lauantai, sunnuntai on kiireisi. semmoisia kiireisiä. Mm. Mm. Esimerkiksi kissakaavella helsinki.fi sieltä löytyy varauskalenteri, mutta pääsääntöisesti pääsee kyllä. Mm. Meillä on kävele sisään paikkoja koko mm. ajan, että voi tulla. Mutta jos haluaa varmistaa, just jos tulee mm. pitemmältä, niin kannattaa varaa etukäteen aikaan. Juurikin, mm -hmm. juurikin sama juttu meillä. Kissakahvilassa on monesti nykyään arkena, alku rysäyksen jälkeen, niin välillä aika rauhallistakin ja meillä ainakin on, nyt te, kun uudet kissaperut ovat talossa, niin silloin vähintäänkin, että monesti on kissoja enemmän kuin ihmisiä, että, että se on myös niin kuin omalaisensa, omalaisessa kokemus. Että no, on totta omalaisensa kai, totta kokemus. kai kahvilassa käynti on kokemus, niin kuin aina on siellä asiakkaita tai kissoja kuinka paljon vaan, mutta että voi myös saada niin kuin erilaisia kokemuksia eri päivänä. No. Ja siitä täytyy vielä meidän tarjonnosta, sanoa, että me on panostettu paljon siihen keittiön alusta asti. Mm -hmm. öö, meillä on kaikki laktoositont, meillä on monotain gluteenitont vaihtoehtoja. Me, mm -hmm. me leivotaan itse kaikki siellä. Joo. Ollaan saatu paljon positiivista palautetta juuri meidän syömisistä myös, koska mm -hmm. Vaikka en ole ennen omistanut kahvilaa, mutta olen ollut asiakkaana monessa, niin ymmärsin kyllä sen, että sieltä, et mitä pakaste kääntyy ei kannata alkaa ei, myymään. Ei, ei, että ei. Vaikka, vaikka kissat on ihan niin, mutta jos ei keittiöstä primaa niin mm, mm, ihmiset mm. tule monta kertaa. Se, se on kiva, että meillä on tosi ammattiihmiset ihmiset keittiössä. Se on ihanasta, että voitaisiin ihan tehdä tutkimusta yhdistää, koska kaikkia että siellä itse tehdään ja mm, paljon käyttää ne. tämmöistä. Meilläkin yritetään niin lähiruokaa ja luomaan totta kai aina niin mahdollisuuksien mukaan ottaa sinne listoille ja tuo. Mutta tuntuu, että eikö nurissakin eikö ja Helsingissä Joo, ja kolmen ja... suklaan kakkua maistoin tossa, niin meille ei ole semmoista... Vielä! Vielä. Täytyy <laughs> sanoa Sannalle keittiö kysyä, että onnistusko. Se oli tosi hyvä. Ja, ja sitten tämä Susser Wusser Karamellisuukko. Minä ei Ja se oli. hyvä. Tiina otti nimi. sitä, niin oli sitten sitten... Onneksi se, se oli, että no, tuossa on Pasi Puhdas lusikka, että voit maistaa <laughs> tuosta kulmasta, kun mä kittasin sitä kakkua. Se oli tosi hyvä. Ja nimi on hyvä. Nimi on ihana. Ihana. nimi on ihana. Joo. Ja loppuun sitten vielä tämmönen musiikki, ihanuus. Meillä se on jatsi Tampereen kissakahvilassa, niin musiikin mukana pääsee vähän samoihin tunnelmiin. Tervetuloa kuuntelemaan paikankin päälle. Ja niin, tämä oli tässä tämä ohjelma. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia teille. Kiitos. Kiitoksia. Joo. Ja kuulijoille moikkeli moi.